Untuk menempuh jalan para suhabat Nabi Dua Nuhalim Ajma'in Dan tunjuk amat sangat bersenang Seseorang yang dipilih Oleh Allah Jalla Subhanahu Wa Ta'ala Untuk mengawal Dan memandu syariat Bilih Rahimani wa Rahimah Umallahu Sebagaimana terpilihnya para Sahabat Nabi Ridwanulloh Alaihim Ajma'ah untuk menemani Nabi yang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka kita berharap, setelah Allah azza wa jalla. memilih kita untuk berjalan di atas jalan Nabi yang Alis Shallallahu di dunia ini. Dan memilih kita untuk menjadi penghuni surganya Rahimah wa rahimahumullah Seperti yang kita sebutkan pada pertemuan di depan Karena besar dan bahayanya ujian dan cobaan Yang setiap saat Datang silih berganti Orang yang istiqamah di atasnya aduhai betapa sedikitnya Orang yang istiqamah untuk memegang Prinsip-prinsip sunnah Nabi Yuna alaihi salatu wassalam Al-Uhai ketapa beratnya Itulah pujian dan cubaan Yang terkadang barakallah kita menodai langkah yang suci ini, Dan terkadang mengusir seseorang Untuk meninggalkan langkah yang Kira-himani warahimaku, Allah. Tidak ada yang diperingatkan oleh Nabi Yunus Alaihi Salam ujian dan cobaan yang berbahaya menimpa umatnya daripada apa yang disebutkan oleh beliau Alaihi Salam berikut di umat yang hidupnya. Wahid Nasu Ummati Almal. Setiap umat itu ditimpa oleh ujian dan malapetaka. Maka ujian dan cobaan yang menimpa umatku dari harta benda kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu Rasulullah Rasulullah mengatakan melakukur akhlaq Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Bukan. Walakin akhlaq yang aku bersabarkan kau yang saya khawatirkan menimpa kalian adalah dibentangkannya atas kalian dunia Apa kira-kira? Kalau dunia ini dibentangkan Akankah kita mau bersabar Melihat orang berputar? Jawabannya tidak Bukan kefakiran yang aku khawatirkan Melipatannya Tetapi yang aku khawatirkan Kata Nabi Kuna alaihi salam Dibentangkannya Atas kalian dunia Lalu kalian berlomba-lomba Untuk mengejarnya sebagaimana orang-orang tersebut berlomba-lomba untuk memperolehnya akhirnya dunia membinasakan kalian sebagaimana membinasakan orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maka ulil amanah itu rahiman wa rahimakumullah semoga Allah جل وعلا melindungi kita dari bahaya besar ini Bahaya yang telah menimpa kaum di masa yang silam Maka mari kita kembali Tidak ada yang paling berbahagia Dan paling beruntung hidupnya di dunia ini Dari keberuntungan yang diperoleh oleh para sahabat Nabi Ridwanu alaih hajimah Mereka diuji oleh Allah Jalla Subhanah dari sisi dunia mereka diuji oleh Allahu Jalla wa'ala dari sisi syarihan Mereka menjadi orang yang berhasil lulus di dunia ini Dan meraih kelulusannya untuk masuk ke dalam surga rahimali wa rahimahumullah Kita hanya berharap kepada kita Semoga pilihannya kepada kita untuk berjalan dan menapaki jalan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pilihan untuk menghuni surganya wa rahimanya warahimanya. Kita bergembira dengan apa yang kita lakukan sekarang ini dan dapatkan dengan hadits Nabi Gunnah Ali Sallallahu Alaihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Ma minkum min ahadin illa waqaf Iba maq'aduhu innal hawfi istabna. Katabna 'alayhi as-salatu was-salam. Tidak ada seorang so pun dari kalian kecuali tempatnya telah ditulis di dalam surga atau di dalam neraka. Para sahabat Nabi ridwanullahi 'alaihim ajma'in bertanya kepada Nabi Yun alaih salat wassalam Habimal amanu ya Rasulullah kalau masing-masing kita telah ditulis tempatnya di dalam surga lalu untuk apa kita lelah, capek, berbuat berjuang ya Rasulullah pasrah kepada catatan takdir dengarkan jawaban Nabi Yun A. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam I'malu Fa kullun muyassarun lima kulit Berbuatlah karyat Beramallah karyat karena setiap orang itu akan diciptakan Itu mana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap orang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke mana barakallahu fi qarahnya kullun muyassarun lima khuliqua setiap dari kalian akan digampangkan dan diludahkan ke mana diciptakan mari kita dengar untuk saya mengajak kita sama-sama bergembira Atas pilihan dan kemudahan yang diberikan oleh Allah Kata Rasul alaihissalatu wassalam Berbuatlah kalian Berkaryalah kalian Dan setiap orang akan dimudahkan Kemana dia diciptakan Apa maknanya kalimat ini Kita bertanya kepada Nabi Rasul alaihissalatu wassalam dan sungguh beliau telah menjawab apa maknanya setiap orang dimudahkan ke arah mana dia diciptakan kata Nabi Juna alaihi salatu wassalam intana min ahlil jadna fasayu yassaruna bi amal ahlil jadna kalau dia diciptakan oleh Allahu Janda wa'ala untuk menghuni surganya Maka Allah mereka akan dimudahkan oleh Allah Untuk melaksanakan amalan-amalan sejujurnya Inilah yang kita harapkan Dari sisi Allah Jalla wa'ala Kita berharap kemudahan yang dibukakan oleh Allah Jalla fi'ulat Di masa sulitnya mencari orang yang benar Di masa sulitnya untuk mencari orang yang lurus. Di masa sulitnya untuk mencari Orang-orang yang tabah istiqamah Di atas kebenaran Semoga ya. Allah Jalla Memilih kita Sebagai bertanda Untuk memilih kita Menghuni surganya Yang karenanya diciptakan Rahimah Nuhu Itulah yang kita bisa harapkan Kita tidak bisa memastikan diri Untuk bisa masuk ke dalam surga, Namun kita berharap Kemudahan yang dibukakan oleh Allah Jalla wa'ala Adalah kemudahan menuju surga Ya Rahimahni wa Rahimahumullah Itulah yang kita harapkan kepada Allah Wa intana min ahlinah Tanuk seseorang itu telah dicuptakan Menjadi penghuni neraka Kata Nabi Yunan alaihi salatu wassalam Fasayu yassaruna di amal ahlinah Maka dia akan digampangkan, akan dibudahkan untuk melakukan amalan-amalan penuh berarak. Rahimah Niyarahimakumullah. Wa Maka oleh karena itu Barokallahu fitkom. Meraih generasi terbaik umat ini telah berlalu di dalam meraih kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Dengan kata yang kita telah Diberitahukan oleh Allah wa Untuk menapatinya Jangan di jalan Allah Yang lurus Memahami Al-Quran dan Sunnah Sesuai dengan pemahaman Para sahabat Nabi Ridwanullah alaih hajman ala ala ala. Mereka adalah kaum Yang paling segera Untuk melakukan Pensucian terhadap batinnya Mereka adalah kaum yang paling berbahagia Untuk membersihkan koribunya hati-hati mereka. Mari kita mencoba mereka. Untuk kemudian kita mengerti. Bahawa ternyata di dalam hati ini terkandung sekudar penyakit. Yang harus kita awati dan sifirkan barang Allah ketiga. Sebelumnya. Mari kita bersama Al-Imaq Ibnul al Qalqimir Rahimahul Muhammadiyah. Menjelaskan Tentang segumpal daging yang disebutkan Oleh Nabi Yuna Alaihi salatu wassalam sebagai muara kebaikan Dan juga muara Kejahatan Rawal Imam Al-Bukhari Wa Muslim di sahih Al-Himah Dari sahabat Abu Abdillah Nurman Ibn Basirin Radiyallahu ta'ala Rasulullah Sallallahu alaihi salam ayatulah الا وان في الجسد مضره اذا صدح فقد يصلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا وقلب اذا صدح كما رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم Ketahuilah oleh kalian bahwa di dalam jasad ini ada segumpal daging kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging kata beliau Alaihi Ssalam yang jika lauk baik sebagai penentu kebaikan seluruh anggota jasad dan bila rusak akan menentukan perusahaan seluruh jasa kata Nabi Kuna alihi secara kuasa ketahui lah segumpar itu adalah al al-falgu hati kata Rasulullah sallallahu alihi wa'ala alihi wa sallam hafidhani wa shakudar mari kita merabah jasa kita ini dengan ilmu yang ditunjukkan kita oleh Nabi Tuna alaihissalat wa sallam. Kita tidak pernah melihat hati. Namun Nabi kita memberitahukan. Bahawa di dalam jasad kita ini. Satu organ tubuh kita. Yang menjadi penentu terhadap organ-organ yang lain. Baik akan menjadi baiknya yang lain. Jelek dan rusak. Akan menjadi kerusakan dan rusaknya yang lain Kata Nabi Yuna alaih salam Segumpal daging itulah Raffi Sesungguhnya makna yang benar Adalah jantih Rahimani Warahimah jenis Tetapi kita memakai bahasa yang umum yaitu hati Rahimani Warahimah kumullah jenis Barakallahu kita Al-Imam Ibnul Qadjim Warahimahullah Mengajak kita untuk menyelami organ ini. Yang disebut dengan Al-Hulbun Rahimani Wa Rahimahumullah. Sebelum kita berbicara apa yang ada di dalam risalah. Kita ingin menyelami kembali. Organ tubuh yang menjadi muara kebaikan ini. Dan yang akan bisa menjadi muara kejahatan. Kira-kira apa yang kita ambil. Dari bismillah Nabi Yunus Alaihi Salam, ketika mengatakannya bahawa hati menjadi penentu kebaikan organ tubuh, saya yakin kita akan sampai kepada apa yang disebut dengan al-amiru. Al-amiru. Bahawa hati menjadi ketua pemimpin kata imam Ibn al-Qanimi rahimahullahu taala maka hati ini kata beliau merupakan al-malik fa ubahnya kedudukannya sebagai raja dan pemimpin yang akan berbuat terhadap junud junud artinya pada tentara-tentara Pasukan-pasukannya yang semuanya akan siap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh sang pimpinan, yaitu Habiburrahimahulah. Semua organ-organ tubuh yang kita miliki, kata Imam Ibnu Kardi merahimahullah, tak Berada di bawah kekuasaan Kepemimpinan hati tersebut Maka dari sinilah kata beliau Organ-organ tubuh yang kita miliki Akan menjadi istiqamah Karenanya Dan akan menjadi menyimpang dan menyeleweng Karnanya pun. Karena segumpal daging yang disebutkan oleh Nabi Buna alaihi salatu wassalamu. Kabar, kallahu fikum. Dari sinilah kita mengerti. Kata beliau, Wa la yastafimu laha jay'un min ahmaliyah hatta tasgura'an kastihi wa niyati. Ia adalah organ tubuh ini akan bisa bergerak Akan bisa berbuat Akan bisa berkarya Kecuali Apabila ada keinginan dan niat yang muncul dari dalam Oleh karena itu Yang akan bertanggung jawab Di hadapan Allah Jalla Dari organ-organ tubuh Pertama kali adalah sang pemimpin wa rahimah Kata imam Ibn Al-Fajim Rahimahullah Hati itu Terubahnya Bagikan rahim Pemimpin Dialah yang akan bersanggung jawab Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Berhati Barakallah Kata imam Ibn Al-Fajim Rahimahullah Memperhatikan segumpal daging ini Untuk meluruskannya Dan memperbaikinya Aula Lebih harus diutamakan dan dikedepankan Harus lebih diutamakan dan dikedepankan Oleh orang-orang yang memiliki jalan keselamatan Kepada Allah Subhanahu SWT Kedua, memeriksa segala bibit-bibit penyakit yang ada padanya Dan berusaha melakukan pengobatan padanya Inilah yang dilakukan oleh mereka-mereka yang tohat beribadah kepada Allah Melakukan usaha perbaikan terhadap imamu wa amir jasad Pemimpin jasad ini Dan imamnya Habidhani wa habidhani Allah Surah Al-Fatihah Di saat Syekh Muhammad Ibn al Salih Al-Huddin Berbicara tentang Taharah Di dalam ba Al-Fikir Beliau menyebutkan At-taharatu Taharatani Taharah bersuci itu ada dua. Taharatul Kholbi albatin, wathaharatul Jawah, mensucikan batin kita, hati kita, mensucikan organ-organ tubuh kita. Setelah itu beliau memberikan taklim yang paling dikedepankan yang paling diutamakan yang harus didahulukan adalah pensucian terhadap al-qalb hati yang kita miliki fakir di wasat ini yang harus dikedepankan barqallah kita makna kata beliau menyebut di saat iblis laknatullah alaihi Mengetahui ini merupakan poros kebaikan seorang hamba maka itu juga yang menjadi sasaran pertama iblis untuk melakukan penerusakan rahimah nuwarahimah. Sekali lagi kata imah ibnu lughatim ya rahimah. Karena ini hati ini. Menjadi muara kebaikan dan menjadi muara kejahatan, maka iblis mengarahkan sasaran yang paling pertama dan utama melakukan penerusakan terhadap muara. Iblis melakukan penerusakan terhadap barokallahu fiqom muara ini rahimah muara ini dia berusaha untuk kemudian mendatangkan was berbagai macam bentuk bisikan-bisikan bahkan iblis datang untuk menghiasi berbagai macam syahawa ya syahawa syahawa wa zayyana lahum fiha al-ahwal wal a'mal ma yasitt bihi anfa Bahkan Syaitan tampak untuk menghiasi perbuatan-perbuatan yang akan bisa menghalangi dia dari jalan Allah dan jalan Syurga yang mulia. Kedua, iblis berusaha untuk membentangkan seluas-luasnya sebab-sebab yang akan mengantarkan dia kepada kesesatan rahimani. Warahmikumullah jelma. Yang jelas, sasaran utama dan pertama ini, iblis naknak taala alaih, berusaha untuk melakukan tipu daya dan menetapkan makar-makar yang sangat berbahaya dan tidak sah dan, dan tidak diajarkan ini oleh Allah SWT. Kita tidak akan sanggup untuk menghadapinya Baratullah. Coba kita lihat. Mulai dari kerusakan yang terjadi di masa. Yang Nabi Nuh alaih salatu diutus ke tengah mereka. Pertama kali yang dilakukan pengerusakan atau dirusak olehnya. Muara kebaikan dan kejahatan. Aqidah makimanya, wa warahimakmu. Maka oleh karena itu, di saat seseorang berusaha untuk melaksanakan perbaikan terhadap kalbunya, di sana dia akan menemukan tantangan akan bertambah dari iblis dan Kenapa baru Karena iblis diciptakan bukan untuk melakukan penerusakan sesuatu yang telah rusak, Tidak. tetapi iblis melakukan penerusakan terhadap sesuatu yang telah diperbaiki. Tetapi tentu barulah -bar dikom Allah jelal waala menceritakan. Akan pengakuan kelemahan iblis laqadullah alai dan bala mari kita mendengar apa cerita Allah jalla wa al saat iblis mengatakan lahu yanum Allah saya akan benar-benar menyesatkan mereka seluruhnya benar semua hamba-hamba Allah jalla subhanahu wa ta'ala akan dijaksaninya akan dirayu. akan diberikan iming-iming janji namun sasaran yang adalah sebagai teman di dalam neraka sahir wa rahimani warifasul sehingga jangan sampai kita tertipu dengan akal dan kelicikan iblis radhiyallahu alai jangan sampai kita masuk dalam perangkapnya barakallahu Mari kita mendengar apakah Allah Jalla Wala wa bercerita tentang kelemahannya iblis atau syaitan dan balas iblis dan balas tentaranya menghadapi orang-orang yang beradab dan bertawaf. Sayakanlah iblis lagak benar mualaikum benar-benar akan menyesatkan mereka seluruhnya kecuali hamba-hamba allah hamba, yang Kepuasin, kecuali hamba-hamba Engkau -hamba yang berakidah, yang ikhlas di dalam berbuat. menjelaskan ketidakmampuan dan ketidaksanggupannya menghadapi orang yang berakidah dan bertauhid kepada Allah yang ke mulia. Jadi. Beda antara dua orang yang bertauhid terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan dengan orang yang rusak akidah dan tauhidnya terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Beda. Di mana letak perbedaannya? Orang yang berakidah kepada Allah جل سبحانه lalu kemudian terjatuh di dalam dosa ada yang akan memanggil dia untuk segera bertemu kepada Allah. Ada yang menegur dia. Untuk mengaku kekeliruan dan kesalahannya. Di hadapan Allah SWT. Itulah akhidat. Itulah tauhidnya Baratulah. Kalau seseorang. Kembali kepada Allah SWT. Dari dosa yang dia lakukan. Artinya dia kembali suci, gagal lagi, jangan pun menggodak lagi, cari jalan dan cari jalur untuk menjatuhkan dia ke dalam dosa yang lain, mungkin karena imannya lemah terjatuh, tetapi dia cepat bertaubat lagi kepada Allah, gagal lagi, kembali suci orang yang bertaubat dari dosa, kama ladan balahu. Sebagaimana orang yang tidak berdosa gagal lagi. Jika kalau seseorang yang tidak punya akidah, tidak jauh-jauh kita mengambil contoh diri atau masing-masing kita. -masing. Dulu kita berdosa dalam keadaan jahil, semuanya entah. Ringan anggapan kita, seolah-olah tidak ada pertanggungjawaban di belakang. Santai. Tetapi sekarang, ada nilai yang kita rasakan. Apabila saya terjerat dalam kesalahan barang Allah, kita yakin yang kita salah, yang kita berbuat salah di hadapannya adalah diri kita yang telah mengalirkan segala nikmat di dalam hidup ini. Yang kita berdosa kepada, baik yang kecil maupun yang besar, adalah kita. Tidak yang kita akan kembali kepada yang memiliki surga dan yang menguasai Raga Sinar kita, lalu kita memperbanyak amal kebajikan. Kita punya pertarungan untuk melawannya kalau dia datang lagi membisikkan Dan terhadap dosa dan kesalahan yang kita lakukan, kita berusaha untuk mencabut diri darinya. Barulah Tuhan itu di sini dah letak aqidah dan tauhid. Maka oleh karena itu, Saya akan benar-benar menyesatkan mereka seluruhnya. Kecuali hamba-hamba itu -hamba yang mukhlasi. Mereka yang ikhlas. Mereka yang bertahun. Setiap berhasil menjatuhkan, Kembali lagi orang yang mencucikan diri dengan pintu tawab. Takkan lain. Cari pintu yang lain. Jatuh lagi dalam dosa dan kesalahan kembali lagi dia bertobat kepada Allah Jalla wa Ala. Kaka lagi Terus demikian wal Rahim aqul Berarti. fi jann. kita ini Ternyata bar qul lakum dengan belajar akidah dan tauhid hatta la wahdullah Allah Dengan belajar akidah, dengan belajar tauhid rahimani Warahimahumullahu jaminan maka kata Imam Dengan beliau tidak ada yang akan bisa menyelamatkan seseorang dari tiku muslihat Pengrusakan terhadap segumpal daging ini kata beliau yaitu Dawamul isti'anatilillahilazawajah. Ketul Imam Ibnul Qudsi yang Rahimahullah Utahara, yang akan bisa melindungi dan menjaga kita adalah Dawamul isti'anatilillah Utahara. Pertama, terus menerus meminta bantuan dan pertolongan. Dari Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin di salah satu majlis kita pernah Barakallahu kikm bercerita Tentang bagaimana Usaha yang paling cepat dan gampang Untuk menumbangkan Satu musuh ini Yaitu Segera meminta Perlindungan kepada penguasanya Dan yang menguasainya. Allah Allah wa Allah di mana tujuh jum selaki makan buah bersegera. Seseorang guru bertanya kepada murid, bagaimana pendapat anda? Kalau saya orang tuan, sang murid menjawab, ujian itu saya lawan. Kata sang murid. Guru kembali bertanya Bagaimana kalau dia datang lagi? Kata sang murid, Udadi, oh, gari, oh. Saya, Saya lawan Kata sang guru, Saya tunggu Perjuangan engkau akan panjang Perjuangan itu akan panjang Lalu sambung mengajak sambung menerawang. Bagaimana jika laut ada segerombolan kambing, ada pengembalanya, dan dijaga dengan haji, anda tidak bisa lewat, melewati daerah itu, okay. kecuali harus berhadapan dengan haji. Kenapa? Okay. Semua teman-teman. Saya yang membuat. Lepas. yang bagi apa? Tidak sempurna. Datang menekan antar kandang Nanti dia akan mati. Perut demikian. Dan baratullah itu. Dengarkan kata salibur. Maukah engkau. Cepat selesai urusan engkau darinya. Yang kata sempurna. Berangkat kepada teman Datang. Tidak diusik. Selesai. Cepat. Kalau ternyata datang sayapam itu. Untuk membisikkan. Merayu. Memboda. Maka kita harus kembalikan. Kepada jatuh yang maha kuasa. Ya, itu Allah. Zillah. Coba bukti. Di saat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kalau seseorang dalam solat lalu datang waswas datang bisikan-bisikan bagaimana mengusir. Maka zikir meminta perlindungan kepada Allah sesungguhnya tidak sampai berubah kalam. Assalamu wa rahmatumullah yaitu salam dan kata limat subul qalbi wa meminta tolong kepada Allah Jalla Subhani kedua, kedua wa ta'audi ni asbadi mardai harus berusaha melaksanakan mengerjakan mengusahakan dan mendekatkan diri kepada ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ta yang ketiga wa al-tijail qalbi Kini selalu berarah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mewujudkan kebudiaya kepada Allah Jalassubhanahu Wa Taala. Kalau sudah demikian usaha yang kita lakukan, Allah berjanji di dalam Al Quran untuk memberikan jaminan di dalam surat Al Hijr ayat empat Allah tujuh. Allahumma Jalawala bertiman. Ina ibadillah, ليس لق عليه السلطان. Sesungguhnya hamba-hambaku, mereka yang tunduk, mereka yang taat, mereka yang beribadah kepada Allah, ini tidak ada baliknya ke wahai ibadis. Antas mereka berkuasa, tidak punya. Anda tidak bisa menguasai diri. Mungkin saja bisa terjatuh di dalam dosa. Mungkin. Mereka segera bertawabat kepada Allah Jalla Subhanahu. Tidak memiliki kekuasaan. Rahimani wa rahimahkumullah. Terhadap orang yang berusaha. Membersihkan. Barakallahu tikum. Hati yang dimilikinya. Rahimani wa rahimahkumullah. Maka oleh karena itu. Barakallahu tikum. Tentunya. Ini adalah pengenalan dari Al-Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Tentang segunfal barakallahu fikum Daging yang, yang dimaksudkan oleh Rasul Alaihi Salatu wassalam Sementara Di hadapan kita ini Ada risalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullah Yang berjudul Yang berjudul risalah Sekarang أمراض القلوب وشفائها أمراض القلوب وشفائها رحيم من يرحم الله امراض القلوب hati hati yang berpenyakit atau kita balik penyakit penyakit hati ini sesungguhnya mengajak kita untuk menerawang bahawa ternyata di antara kondisi hati itu ada yang berpenyakit, ada yang hidup dan ada yang mati. Ketiga kondisi hati ini. Satu yang kita akan bahas Yang disebutkan di dalam risalah Cipun Islam Rahimahullah Taala Alamkah baiknya <tuh <tuh> <tuh> <tuh> Untuk kita mengilmui Tentang hati tak kalah hidupnya Dan hati tak kalah matinya Dan berbagai macam penyakit Yang berbahaya padanya lima Ibnu al-Qadhi rahimahullah di dalam kitab beliau ibadatul allah apa memberitahukan kepada kita bahawa Allah mensifati hati itu dengan tiga sifat yang pertama al-qalbu sahih atau yang disebut dengan al-qalbu salim Al-Qulbussari atau Al-Qulbussahi adalah hati la yamju yawmal kiamati illa man ataw illa man atas zahabi tidak ada yang akan selamat kelak pada hari kiamat kecuali orang yang datang dengan hati yang salim Dan hati yang sahih. Allah Jalla wa'ala Di dalam surah syuara Ayat 88 dan 89 Berkirma Yawmala Yanfa'umalun Walabanun <tuh> Illa <tuh> <tuh> <tuh> Manakah di bi kalbin salim kata Allah swt di dalam Al Quran padahal tidak bermanfaat lagi apa -apa. dan tidak berguna lagi bangun keturunan anak-anak kecuali orang yang bertemu berjumpa Mendatangi Allah Jalla Biul bin salim Dengan hati yang Salim Yang selamat Yang sahih Lalu mana dia hati yang salim Mana gambaran hati yang selamat Mari kita dengarkan Penjelasan hati iman Pergilah iman Allah kita berharap, kita ini masuk di dalamnya. Orang yang memiliki hati yang salim, memiliki hati yang sohih, rahimahni wa rahimahni Kata Imam Ibn al rahimahullah. Hati yang salim, hati yang sohih, aku di dalam ayat Al-Quran disebut dengan hati yang hidup, yaitu. Kata Imam Ibn Al-Qadjid, Annyahu Alladhi salima Min kulli syahwatin Tuhaliku hamrallahi Wa nahya Hati yang selamat Hati yang sahih Hati yang hidup Hati Yang selamat Dari Gejolak syahwat untuk menyelisih perintah Allah Dan melanggar Larangan-larangan Allah Kata Imam Ibn Al-Fajdi Yang dimaksud dengan hati yang hidup Hati yang sehat Hati yang selamat Adalah Hati yang selamat Dari kejolak syabwat untuk menyelisihi perintah Allah dan melanggar larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala satu kedua wa min kulli syubahatin tu'arizu khabarah dari segala syabwat syubahat yang akan menodai ilmu-ilmu yang datang dari Allah Subhanahu Wataala. Mari kita hafal dua kalimat besar ini. Kalimat ini adalah kalimat yang besar. Kenapa saya mengatakan besar? Karena ulama lah yang menganggapnya besar. Setiap manusia ini. Di dalam hidupnya tidak lepas dari dua fitnah besar. Satu di antara dua ini. Lebih berbahaya iman ni rahimah Yang pertama. Disebut dengan fitnah tu. Asyubuhati. Dan yang kedua. Disebut dengan fitnah tu. Asyarawati. Fitnah subhan dan fitnah syahawat. Al-Imam Ibn al-Fadhim rahimahullah. Dan juga Al-Imam al-Sa'bi rahimahullah ta'ala. Fitnah syuruhat, nantijabnya, akibatnya, buah yang akan diimbulkannya, fitnah syuruhat ini, adalah mendatangkan keraguan-keraguan di dalam ilmu yang kita sedang pelajari. Yang pertama saya terperanjat masa lupa. Inaya di dalam praktiknya. Ia disertakan. Muncul keraguan-keraguan sampai kemudian menyalahkan saudaranya yang benar-benar Lulus berpegang dan mempraktikkan wasiat-wasiat para ulama Ini sebuah yang sangat terbang Inilah dia fitnah yang sangat-sangat mengerikan Apabila menimpa seseorang Kebenaran akan berubah menjadi sesuatu yang sama Kebenaran Akan berubah menjadi sebuah kebahagia kalau saja yang benar itu sudah samar wal iazu billah sampai terbalik menjadi sebuah ketelilan dan kesalahan berarti kita sedang so, dijam oleh fitnah syubhat harus segera dikeluarkan diri kita ini bagaimana cara Allah jalla subhanahu wa ta'ala Menyebutkan di dalam al quran dalam surat As-Sajadah, satu, dan yang kedua di dalam surat Bartholafikum Al-Asrani. Di dalam Bartholafikum surat As-Sajadah, Allah Jalla wa'ala berkirma, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَإِمَّتًا Yahjulah Bi amrinah Lammah Sabar Wa khani Ayatina Luhimun Kata Allah Jalla Wa ja'alna Minhum a'imna dan kami jadikan mereka dari mereka itu imam-imam. Yaitu Nabi Amri. Mereka berjalan. Di atas perintah-perintah kami. Kapan. Seseorang itu akan menjadi imam. Dua perkara. Lama sobaru. Di saat Mereka bersabar. Wabitsubri dengan kesabaran itu akan terpatahkan kitna tu asyahawah dengan kesabaran. Akan terpatahkan kitna tu asyahawah. Waktu bia ayatina yukinu maka dengan ayat-ayat kami -ayat ilmu maksudnya akan terserpa-serpi itu tersuluh. Itu benar Allah. juga memberikan jawaban untuk kita bisa selamat dari dua fitnah besar ini. kata Nabi, Muhammad, kata Allah Ta'ala di dalam surah Al-'Asr, "Wal 'Asr innal insana lafii khusr, illa alladziina aamanuu wa والتواصُدِ الحِبِّ والتواصُدِ. Di mana letaknya? Illa di na'aman di sini terkandung barokah diikom ilmu. Wa amilus sali'at terkandung juga di dalamnya ilmu. Seseorang tidak mungkin akan beriman kepada Allah dengan benar tanpa dasar ini. Dan seseorang tidak mungkin akan bisa beramal Amalan-amalan solat Tanpa dasar ilmu barat Allah Maka di sini ada jawaban Di dalam surat Al-Asaf ini Jawaban terhadap satu fitnah yang berbahaya Di dalam hidup Yaitu Kemudian yang kedua yang terakhir yang disebutkan oleh Allah Shallallahu wa Alaihi Wasallam, watawasu bil akhi, watawasu bil saud. Kesabaran, kesabaran untuk mematahkan dina tu, asyahawat lagi bagi Allah. Sasaran yang akan dirusak oleh orang yang terjangkiti oleh fitnah tu syahawat. Kedelima Cekulisnya Ibu Abdi benar-benar Ibu Rahimahullah Dan juga di dalamnya makna ucapan Al-Imamus Sa'di Rahimahullah Yang akan dirusak oleh Fitnah syahawak ini Adalah Al-Iradah Cekulisnya Apa Allah Al-Iradah Al-Iradah Ulih al Kena urusan rumah. Jadi kemauan, keinginan ini inilah yang akan merusak rahimannya orang. Kalau dia senang untuk menjadi orang yang harus pertama, harus terdepan, cinta untuk ambil perubahan. Ini fitnah syiarawat barulah fitnah syahwat rahimani warahimahullahu berjaya kalau sudah dijanjiti oleh nafsu syahwat ini dia akan berbuat tidak mempedulikan mau menyebabkan apa saja apa akibatnya ini bahkan jati iman waktu maka oleh karena itu Allah semoga Pembahasan al-Imam Ibnu al-Qadhi Miraimahullah ini ketika kita mengerti kapan hati itu sehat selamat agar kita ini jangan suka mensucikan diri kita sendiri. Itu... Ya. Maksudnya dengan kata lain ketika... dia yang salah. Salah yang ini. Selamat. Jangan. Tetapi sual itu kita arahkan pada diri kita sendiri. Rahimahniwarimahumullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qimah al di bawah surah Rahimahumullah kita. Jadi dua fikir ini yang harus kita jaga. Tidak ada cara menjaga diri darinya. Bersemangat untuk belajar agama. Untuk menghilangkan diri dari fitnah asyubur. Banyak kenyataan. Orang yang dijangkiti oleh penyakit syahawahat pada dirinya. Itu kemudian terjatuh pada penyakit syubuh. Ini bahan. Terjatuh. Pada penyakit syuburah rahimahni wa rahimahumullah. Yang menghadinya masya Allah. Terhadap Ahlul bid'ah Menjelaskan prinsip-prinsip Ahlul Sunnah Terhadap Ahlul bid'ah dan para penentang penyeleweng Tiba-tiba eh, terbalik Jika orang berilmu Dia orang pintar Banyak dalil-dalil yang dihafalnya Oh ternyata Ada dunia yang ingin dikejarnya ada dunia yang ingin dicarinya, terus digel, digel, digel dan digel dalam rahimah ini, warahmatullahi wabarakatuh. Maka oleh kerana itu warahmatullahi dengan terus kita menengadahkan tangan dalam setiap waktu untuk meminta kepada Allah Jalla Subhanahu berdoa agar hidayah ini jangan dicabut. Apabila Rabbana La tujuh Qulubana Ma'na'idh hadaitana Wahabnama Milladunka rahmat Inna ta'an Umbak Rabbana Wahi Rabbana Jangan tukul sesakkan hati Dalam ini juga Setelah engkau memberikan dia ada Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar jangan sampai hati kita ini Disesatkan oleh Allah jalla ya Allah. Mata kata Ciri dan tanda hati Yang selamat itu Yang sehat dan hidup itu Dia akan Berusaha mengembangkan Keinginan-keinginan syahwatnya Kedua, berusaha menyingkirkan syubhat-syubhat yang ada di dalam hidupnya ini orang yang selamat hatinya fasalima min ubudiyyati maswa wasalima min tahkid ghairi rasul fasalima min mahabbati llah mahataki min ilal rasul di sikaf ورجائي والتوكل عليه والانابه اليه والبر لله وايثار رضاه من كل حال والتباعد من سخطه بكل طريق وهذا هو حقيقه العبوديه التي لا تسلو الا لله وحده كذا امام ابن رحمه الله منجامو Menyambung penjelasan beliau Tentang hati yang selamat ya? Hati yang selamat dari ketundukan kepada selain Hati yang selamat dari berhukum kepada selain hukum Rasul A.S.A.W Selamat Dalam cintanya kepada Allah Dan di dalam berhukumnya kepada Rasul A.S.A.W dalam takutnya semuanya sedikit. Dia tidak akan gentar dan takut ayuh. Kalau kamu dah kinerja di ikut, Dan saya. Ya, saya akan putus bantuan. Putus bantuan. Sementara kita butuh. Bantuannya baru kelahukikan. Di sini lah. Kita Pertarungan iman dan takdir dan takdir mani warahimahkumu warahimahkumu. Kalau sekiranya kita takut baratullahu fikum dari ancamannya Berkata kita ada sesuatu tanda-tanya di dalam hati kita warahimahkumu. Warahimahkumu. Warahimahkumu. Dalam harapannya harus selamat. Wa tawakkul di dalam setiap kepada Allah haruslah bagaimana sesak seseorang yang bertawakal kepada Allah akan dikatakan orang yang punya jiwa tawakal apabila ada ganjaran baga khudul qada yang disebutkan oleh para ulama termasuk di al-syikh Muhammad bin Shalih al-Uthaymeen rahimahullahu tiga unsur yang harus ada dalam tawakal seseorang kepada Allah Bersama siddiqul i'timad 'ala Allah 'azza sikap jujur dalam menyandarkan diri kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan berbongong Baru ke Allah Bisa kita reafi, Allah. Pasrah saja kepada Allah Yang benar Yang benar Pasrahnya kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala Menyerahkan dirinya Kepada Allah itu harus berpengaruh ikut dengan penyusuf itu. Maka boleh kata itu. Kalau kita kembali kepada perjalanan hidup salamun asal. Rituan Allah alim ajma'i. Allah telah mensifati mereka dengan sifat hasil. Berarti perjalanan manhaj ini harus di atas kejujung. Jangan, jangan baratullah, kum ingin mengejar kepentingan kita. Selalu kita namakan kepentingan dakwah di luar jalan Allah. Jangan, jangan sekali-kali rahimah diwarahimah Tuhanmu. Jangan ber, berbuat dusta di dalam dakwah di Allah, karena yang namanya bangkai. Dimanapun disimpan di dalam lemari bagaimanapun pintunya tetap akan keluar aromanya. Dijadikan kita Akan keluar baunya Rahimani wa rahimakumullah recami. Pasal 2038. Pixel Bagaimana Allah Jalla wa'ala telah membongkar Orang-orang yang menjual dan melelah agama ini untuk kepentingan dirinya sendiri Allah angkat di permukaan Ini lo gambaran para pendusta, para pendusta barat Allah Ada ahlu sunnahi wal jamaah tetapi berakhlak dengan akhlak kadi tidak bermusta ini diikul oleh generasi pertama umat ini dengan sifat ketijuhan barkah Allah mari kita dengar firman Allah jalla wa ala. di saat menyebutkan para pembawa bendera tunggak ini mereka mereka yang berakhlak dengan penuh لِذِكْرِ المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون إِنَّ من الله فَوْزًا مِنْ الله ورسوله وَرِضْوَانٍ وَوَيَنْصُرُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الَّذِينَ آمَنُوا Lilku karin muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka diusir dari tanah airnya, diusir dari harta miliknya, mereka siap keluar untuk membela agama Allah dan membela Rasulnya. Salam kepada anda Tidak ada yang mereka inginkan dalam pembelaan ini kecuali ridha Allah jalla subhanahu wa ta'ala mereka itu orang-orang yang itu sehingga itu orang-orang yang mana yang siapa pun di belakang Allah beristighfar mengangkat nafar dan jawablah kepada Allah jalla Pasti akan dibuatkan oleh Allah. Pasti akan diperlihatkan oleh Allah. Tidak akan bertemu dakwah yang suci. Dengan akhlak dan harga yang berlaku. Tidak, Tidak akan berkomunikasi. Kesucian manhad ini. Akan sejalan dengan sifat keguguran. Kesucian manhad ini. Akan berjalan dengan keikhlasan rahimani warfimahumullahu jannah maka oleh karena itu barokallahu tibro kita meminta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus kita didekatkannya di dalam manhaj ini dengan orang-orang yang soleh yang memandu kita kepada jalan Allahumma jalasurahman yang mereka tidak menginginkan kedudukan Harta sedikit pun. Baratullah. Ketua ini menginginkan kebaikan bagi kaum muslimin. Dan muslimat. Rahman. Semoga Allah. Jalla subhan. Memilikan kita. Teman-teman. Yang tidak memperdayakan kita. Di belakang hati. Dan menjadikan kita sebagai. Beber pelajit. Membiasa. Oh, Jangan sampai kita dijadikan sebagai sebab terjadinya perpecahan takdir hmm. ah, syurga kita yang diberani kita yang kemudian dijadikan barokohu maka kita harus benar-benar terus menjaga yang saya perjuangkan ini bukan kepentingan saya bukan kepentingan istri dan anak saya. Yang saya perlukan ini adalah Kepertahan agama Allah jenis. Terus dikoreksi Keikhlasan Dan terus berusaha Untuk memiliki dan menghiasi diri Dengan akhlak-akhlak Sama pembawa Salah ini Seperti dengan Nabi Mereka adalah Pembangunan yang berdua Apa yang kita saksikan Itulah batirnya tidak ada yang diseluruhi. Tidak membuat makar. Di tengah ahli sunnati wal jamaah. Dia berusaha. Menperlihatkan apa yang ada. Bahawa lahirnya. Itulah batinnya. Dan batinnya itulah lahirnya. Inilah yang disebutkan. Oleh Syekhun Amukbir. Rahimahullahu ta'ala. Di saat beliau bercerita. Tentang dakwah dakwatu. Ahli sunnati wal jamaah zahiruhha tabatinha wa batinuhha zahiriyatan itulah batinnya dan batiniyatnya itulah lahiriyatnya kalau sekiranya akhlak inilah kita jaga yang kita perhatikan Allah jalla wa akan membimbing dan menolong kita untuk istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala afiatani wa sakdallahu jami'an. Dan semasa dalam pembahasan tauhid. Kedua. Sebagai unsur pertama kali dalam tawakkal kita. Kedua. Yang harus kita miliki barakallahu fiq yaitu menjalankan sebab-sebab yang disyariatkan. Jangan melanggar, jangan melakukan sesuatu yang tidak dilihat oleh Allah dan Rasul. Apalagi pelanggaran ini kita sembunyikan, kita bungkus rahmi. Lalu kemudian yang kita panggilkan, Bar Allah Hikom ini dah dakwa. Lebih lagi. Dengan bertanya kepada para ulama. Membungkus yang jelek ini. Tidak dinampakkan. Yang dinampakkan adalah. Yang menurut ilmu. Tidak ada pertanyaan. Tapi. Itu yang disembunyikan. Kedua. Kedua. Ada syaih di dalam hati. Ada sesuatu di dalam hatinya rahimani wa rahimakumul. Anda sebuah penyakit rahimani wa rahimakumul. Kalau sekiranya dia jujur, dia akan bongkar karena ahlu sunnati wal jama'at. Kata Syekhul Islam ibn Tembiya dalam ikhtidak siratil mustahil mukhalafat ashabil ya jahil, Yaktubu nama lahum wa ma'alayhi Kali macam Yaktubu nama lahum wa ma'alayhi Ahli sunnah itu berani Menulis benar dan salahnya Karena dia menginginkan penurusan di dalam beragama Tidak ada yang disebutkan Dia inginkan kalau salah diluruskan samit wa atqna kami dengar pelurusan kembali bertaubat kepada Allah جلل سبحانه ini langkahnya ahli sunnati wal jamaah rahiman li wa rahimah mussas yaktubu ma terus wa ma apa yang ada kesalahan mungkin dilakukan ayuk kita angkat kepada para ulama ini yang kami lakukan ini Enak para ulama itu memberikan jawapan Kedua Enak ahlu sunnah Mendengar jawaban para ulama Yang pertanyaannya penuh Kejujuran rahimani wa rahimah Kalau kita sampai penyebab Anu sunnah dua zaman dulu Kita sebagai penyebab Mereka sampai termakan oleh fitnah Ash-shahawak atau fitnah syubha Ketanggungjawaban kita itu akan lebih besar Di hadapan Allah SWT Rahimani wa rahimakumullah jadis Maka Rasulullah berkata Kejujuran ini harus kita ikatkan teman-teman kita Ya aku nasib Kejujuran Jujur di dalam bersih Jujur barokallah dikum di dalam berdoa, Allah akan membantu, Allah akan menolong kita, Allah akan memberikan keistiqomahkan apabila kita jujur di dalam bersikap barokallah Inilah yang harus kita jaga di kalangan ahlus sunnah wal jamaah yang sudah sedikit rahimani warahimahkum Allah, lalu kemudian akan dihuraap persatuannya oleh orang-orang yang punya kepentingan. Kita takut kepada Allah Jalla Subhanahu. bahwa ukhurwa itu merupakan rahmatun min Allah Jalla wa'ala. Wa adiyatun min Rabbil Alamin. Pemberian dari Allah Jalla Subhanahu. Harus kita berjaga dan harus kita berjaga. Kali sekiranya, wa'idatubillah. Kita, saya atau ikhwani. Sebagai pemerintah terjadinya perpecahan perjuangan pada suatu zaman apa boleh dikatakan bahwa ini adalah hadap yang lebih dari pertanggungan apa yang kita akan berikan di hadapan Allah subhanahu wa taala faqidhni wa hfidz al-ummat kita meminta kepada Allah subhanahu wa taala supaya barokah fikum diberikan oleh Allah taala wa ala Hari yang sedih, hari yang sahih, hari yang selamat, hari dari Allah ke Malaikat. Kemudian yang terakhir, terkait dengan unsur tawakal yang ada. Pertama kali, sinabu, al imtihad, kejujuran kita dalam menyandarkan diri kepada Allah S.W.T. Yang kedua Menjalankan sebab-sebab Yang tidak bertentangan dengan syariah Allah SWT. Kemudian yang ketiga Jalan ini, ya. Sinar terbit malam. Kebal. Kebal. Kebal. Kebal. Kebal. Kebal. Kebal. Kebal. Kebal. Kebal. Kebal. Kebal. Kebal. Kebal. Kebal. Kebal. Kebal. Kebal. Kebal. Kembali kepada Allah Jalla Subhani. Makna kembali kepada Allah. Suai so Makna kembali kepada Allah. Bertawbah kepada Allah Jalla Subhani. Al-inabah. Bertawbah kepada Allah. Tanpa mudah dirinya untuk bertawbah. Kalau dia salah, cepat menyebutkan kekeliruan dan kesalahannya. Jangan egois. Apa okay. ya yeah. azri egois? Yeah. Semacam apa? Bangga diri. Tidak mau. Untuk dengan tawala ya, du'i'a akhi anam Tak punya ilmu Wallahu'a'lam bertanya Atau barakallahu fikum bertanya Atas yang dimaksud saya Tak faham Kan begitu Bertanya Rahim rani wa rahimah rahim, Kumullahu'am Jangan sampai Kita ini dijangkiti penyakit Iku Tak mau dikatakan Tak tahu untuk mengatakan alam Karena belum dapat ilmunya itu berat. Memaksakan diri Untuk kemudian menjawab Pertanyaan apa saja Tentunya Lalu dia sudah menjawab Lalu salah dan keliru Berat dia salah Kemudian berlaku untuk mengatakan Saya salah Saya rujuk Saya kembali kepada Al-Fat Orang yang bersemangat untuk mencari keselamatan pada diri Dan mengebar keselamatan di tengah umat ini. Didik Sampai si sunnah itu diwakili oleh Menyebutkan tentang betapa butuhnya Ahlu sunnah wal jamaah terhadap pendidik dan guru. Kalau mungkin bersama seperti ini guru ya. Seorang pendidik. Dengan seorang yang menyampaikan ilmu. Kalau ilmu disampilkan pada kita. Tetapi ahlu sunati wal jamaah. Butuh contoh dan suri taulatan. Itu yang dibutuhkan. Diajari kalau salah dia cepat kembali. Kepada jalan Allah yang benar. Tau patah. Sekarang mencabuti. Tawaruh ini namanya pendidikan. Beda kan? Pertumbuh mengajak kita untuk tawaruh pada buktinya. Ayo, buktikan. Kan begitu barut itu. Nah, buktinya inilah pendidikan rahimah ini. Wa rahimahumullah jaminan. Kemudian, termasuk juga di dalam Ciri hati yang selamat, sehat, hidup. Merendah diri di hadapan Allah Jalla Subhanallah. Mengutamakan ridhanya Allah dalam semua kondisi. Dan menjauhkan diri dari murka Allah dengan kita, semua jari. Menjauhkan diri dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan semua jalan wa Rahimah ni Kata Imam Ibn Al-Fayyim Rahimahullah Kalau dia mencintai seseorang Dia cinta Karena Allah Kalau dia benci Kepada seseorang karena Bencinya Karena Allah Kalau dia memberi Hati yang Sehat dan selamat itu Memberinya karena Allah dan kalau tidak memberi maka tidak memberinya itu karena Allah jelas tuhan ini yang menjadi patokan hidup seseorang yang memiliki hati yang sehat selamat adalah benci sama dia. Ya allah yang Nyakiti saya. Benar. Nyakiti engkau. lalu untuk benci sedemikian rumah. Sebab dengarkan. Ucapan ceku islami. Ya rahimahullah. Beliau mengatakan. Saya memberikan maaf. Kepada siapapun. Yang berbuat zalim kepada saya. Sebelum dia meminta. Sudah dimaafkan. Al-Imamu Ahmad Rahimahullah Ketika lepas dari penyiksaan Sang Khalifah kembali ke Baghdad, Beliau berkata Saya Memberikan maaf kepada Para Al-Hudu yang memukulnya Jadi Dibayar sama raja Untuk menyiksa Al-Imamu Ahmad Rahimahullah Karena fitnah ibnu Abi Dua yang menyerukan bahawa Al-Quran ah itu adalah makhluk kata Imam Ahmad rahimahullah, saya memaafkan mereka-mereka mereka yang telah berkuali pada diri saya kecuali yang saya tidak maafkan adalah Ahlul Hidrat Amin. artinya kepentingan dirinya di nomor sekian yang yang diangkat adalah persoalan dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bijumjung setinggi-tingginya Olehlah dia mencelah saya. Bolehlah dia kemudian mencaci mak. Tak sikanya sampai dia mencelah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mencelah manhad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. pada diskus di tempat rasul itu. Ibadi itu. Ya nukilkan. Inna Allah. Alhamdulillah. Kita akan istikan di sebelah. Eropa sudah menuju. Saudara-saudara muslimin. Eh. Mulukoko tentang kepribadian orang yang jelek akhlaknya, orang yang jelek ajarannya. Baik. Saya mau kata, hari masyarakat longbon itu, masyarakat yang jiwanya itu transparent. Total transparent. Eh? mana? Apa bahasa itu? Ada parah. Panas barang Saya menjawab panas. Alhamdulillah Buruk Ini murid-murid kita bahawa Marah Tidak ya. menerima dengan kata-kata Alhamdulillah Baru kemudian kita jelas Kalau Tentang menjawab Kepribadian Buruk Benar, berarti itu adalah arahan untuk kemudian memperbaiki diri, berarti nasihat, Alhamdulillah, ada yang mau menasihat. Yang kedua, kalau sekiranya enggak benar, apa yang dituduhkan, berarti saya ditaburkan oleh mereka dihadapan Allah. Nanti saya ambil, Alhamdulillah. Baru mereka paham Kata-kata Alhamdulillah itu Keuntungan kan Kalau sekiranya benar Itu nasihat Mungkin kita punya Tunda akhlak seperti yang disebutkan Kurang Kita merobati Alhamdulillah Tapi kalau sekiranya tidak ada Ada yang dia, -dia menanggungkan Kita di sisi Allah nanti kita akan mengambilnya Baru Rahimahni warahimahku mullahu jannah. Maalar kudihari. Kita harus membedakan mana dia kepentingan diri kita sendiri dan mana yang terkait dengan kepentingan dakwah minallahu jannah syuhada. Kita harus mengangkat setinggi tingginya kepentingan dakwah. Jangan sampai kemudian kepentingan diri disetarakan dengan kepentingan yang kuat kehilangan semuanya, jantung semakin patah. Tiada tidak akan sanggup untuk menghadapi hukuman Allah Bajralul Azzam. Apapun yang tidak sembunikan, bahkan ia kita bersembunyi untuk akan membongkar nyawa iman itu warahmatahu Allah Bajralul Azzam. Bagi oleh karena itu barang pelukipun di sini pentingnya untuk kita terus mengoreksi segumpal daging yang disebutkan yang akan bisa menjadi sehat, dan akan bisa menjadi mati, dan akan bisa menjadi hati yang terkenyakit. Dan terpikirkan dan terpikirkan ustadi setiap dapat solat dan waktu solat kita lauskan rahman nirahmatullah ada ketika ketika dalam solat asar waktu raktullah itu ya ketika ketika di masjid ketika di masjid Menterjemahkan budiman. Acheh mukti Rasulullah di tanah Nusantara selalu melihat, kami buatkan berkata banyak ulama-ulama besar bila shahadat dan setelahnya keluar dari bayat bin Bulu tidak rumah dari rumahnya Allah Subhanahuwataala makanya beliul, lalu ada bulu beliau yang ingin membuka barokah Allah Ta'ala kajian, beliau disyarahkan untuk membukanya. Mengajak Rasulullah SAW. Insya Allah kita ingin barokah dan Allah Ta'ala Subhanahu wa ta'ala lagi disertai dengan mendapatkan tempat yang jauh barokah Allah Ta'ala. Allah memberikan barokah yang lebih dengan hidup yang kita dipersejat. Jadi itu yang kita harapkan akhirnya melalui makan doa bersama. Ya, jadi dalam bacaan tidaknya terlebih hatiwa pulau kita akan berbicara tentang para ulama-ulama besar itu keluarnya dari barak masjid Rabbani waalaikumualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wa taala akan bersolat. Subhanallah mohon doa. بسم الله الذي لا اله